ще бъде в него извор на вода, която извира в живот вечен. Отглеждане. Храни ме с нужната ми храна. Аз съм хлябът на живота. Ако яде някой от този хляб, ще живее во веки. Пий. Реки от жива вода ще текат